Розпорядник, одноруко тримаючи бінокль, міг виразно відзначити собі весь перехід лодки до піщаної коси, а тому погляди присутніх зосередилися на виразі його обличчя, на його особі, дожидаючи, що виявиться в жесті чи умові про долю незнайомої жінки. В той час палі будинку стояли вже серед завихреної розбурханості з перебілілою пінєвою в ніби тенетині, що об'язували їх темні, чотиристоронно тесані основи і поривали безперестанно зрушити їх з місця, вже порозламувавши штахетні огорожі. Східці з перилами здригалися під черговим вривом бруння. Дорогу, що до неї вони вели, затоплено цілком, і тільки вирізнялася з неї клинувата впадина, мов дрібна бухточка від вирища до них. Там пощастило пристати лодкою і прийняти знетерпеливлених мешканців. Доти відчаювалися, бачачи неминучий розвал будинку, як по сусідству, і свою гибель серед перекидуваних і несених обламків. Зрештою розпорядник пристані, споглядівши, чого всі так пожадливо дожидалися, сказав якось різко, хоч видимо, вдоволений «Вона там». Слухачі в гуртку облегшено зітхнули і знов нашурошують слух дізнатися, що далі. Чують, як з телеграми в поміти. Прикріпилась. Прийнято в лодку. Всіх прийнято. Відчалює. Знову мовчанка, знову насторожено дивляться в гуртку на розпорядника. Згострені пильно слухати. Він приглушено промовив, похмурнівши з лиця. Здається, крах на перепливі через прорив коси. Не бачу. Нема. Притерпли душі в гуртку від звістки про нещастя, глядячи розширеними очима в далечину. Несподівано їм друга вість. Ні-ні-ні, викрикнув старик. Прибилася до острівного берега. Знов мовчанка ждучих, а вже радісно обнадіяних при добрій новині. Зрештою розпорядник обпустив бінокль почеплений на шнурку через шию, і сповістив спокійно і твердо, вимовляючи, «Приняті! Всі, всі в кам'яницю, всі, слава Богу, там, окей!» А там Таїса, ледве дихаючи і тремтячи від перемориності, з болісними перебиттями серця надсиленого в пригоді, хитливими кроками ступала вслід всім до будинку на острівному згір'ї. Перепроваджуючи дітей з лодки, все притримували долоню на них, наче аж якось не бажаючи їх відпустити, незвичайно зближених їй, навіть якось аж зріднених. З великою зворушеністю доторкувалася з такою, що, мов, от, скинеться вона в плач неуявимий, може сама згоріти в ньому вся, як завихрена. Вибившися цілої згибельної пригоди, вона повскознулася на верхівці сходів і впала, і вдарилася з короною об стояк перильний, аж проступила крівця садна. Приведено в кімнату, і при висловах вдячності від старших і менших обмито ранку, і накладено смужку пластирцеву, після чого Таїса зразу ж звернулася до зібраних. «Прошу, мені треба негайно до автобусної зупинки. Чи могли б відвезти?» «З вами я, їдем!» – обзивається і постукає ціпочком, наближаючись до дверей, волоса дівчина старшокласного школярства, що мала ліву стопу, заправленою в гіпс, певно, з пошкодженою кісткою. Гуртом провожали до дверця тягарівки, єдиної транспортної одиниці, що там, вдома, заставалася робочого дня. «Коли ж на будинок, звідки забрано загрожених, оглянула Стаїса?» Його там не було. Бурхлизна, надбита високо, перекочувала через косу. Раптово дівчина рвонула тягарівку з місця і погнала шалено. Здавалося, отот -от злетить машина з перебоїв дороги в повітря і під поривом бурі звалиться в розметувану воду. На додачу пустився дощ, ніби частина моря, піднята під хмари, падає на дорогу, і на поривану воду обабіч – при скосинах, викладених зовсім відлого тісними брилами. Зненацька настигла злива, так і вщухла, перед тим, як подорожні добилися до пристані, накинувши добрячий обкруг. З приміщення виступив розпорядник, супроводжений декількома з недавнього гурту, і віддав Таїсі її валізку –